Tizenkilencedik fejezet Használt veszem a szürke sejtjeimnek. Mint a fejbe ütöttek volna, nem tudtam elképzelni eddig a percig, hogy Jack Renaud lehetne a bűnös. Azt reméltem, hogy ártatlanságát fogja hangoztatni, amikor poáró megszólította. Nem úgy történt. Ott állt sápadtan, és összetörten a falhoz támaszkodva, és szava, mint önmagát elítélő vallomás hangzott az ajkairól. Nem kételkedtem tovább. Poirom a fordult. És milyen alapon tartóztatta le? Remélem nem kívánja, hogy jelentést tegyek. Szó sincs róla, csak arra gondoltam, hogy udvariasságból felvilágosít. Zsiró gyanakodva nézett Poáróra, látszott rajta, hogy még nem határozott, hogy durván visszautasítsa a kérelmet, vagy válaszoljon, és így diadalmaskodjék az ellenfelén. Persze, maga azt hiszi, hogy helytelenül jártam el? Nem lepne meg, velete Poáró, ha így történt volna is. Zsiró elvörösödött. Rendben van, jöjjenek be ide, és szóljanak hozzá a dologhoz. Kinyitotta a szalon ajtaját, és beléptünk. Jack Renaud a két csendőr őrizetére bízta. Most pedig, monsieur Poirot? Szólt zsíró, kalapját az asztalra dobva, hangjában az elképzelhető legélesebb szarkazmussal. Most pedig egy kis előadást fogok tartani magának a valódi detektív munkáról. Látni fogja, hogyan dolgozik a modern nyomozás. Rendben van, mondta Poirot. Csupa fül vagyok. Én viszont meg fogom magának mutatni, hogy a régi gárda milyen bámulatosan tud hallgatni. Ezzel hátradőlt, szemét egy pillanatra és azt mondta. Ne féljen, nem alszom el, ellenkezőleg, nagyon figyelmesen hallgatom. Fölösleges mondanom, kezdte zsíró, hogy hamarosan keresztül láttam ezen a csilei dajkamesén. Két férfi csak ugyan volt a dologban, de ezek egyáltalán nem voltak rejtelmes ismeretlenek. Ez mind csak azért volt, hogy félrevezessenek engem. Eddig a dolog nagyon valószínű, kedves Zsíró, bólintott Poirot, különösen, ha az ember az ügyes gyufa és cigarettatűkre gondol. Zsíró, mint a sértett vatkan nézett rá, de folytatta. Egy férfi feltétlenül volt a dologban, mert kellett, hogy valaki megássa a sírt. Bár nincsen férfi, akinek a büntény hasznot hajtott volna, de van egy, aki azt hitte, hogy haszna lehet belőle. Hallottam Jack veszekedéseiről az atyával, és arról, hogy megfenyegette őt. Ismerjük az okokat is. Most érjünk a dologra. Jack Renaud azon a bizonyos éjjelen Merlinville-ben volt. Ez tény, amit gondosan eltitkolt. Ez a gyanúmat bizonyosságra változtatta. Azután megtaláltuk a második áldozatot ugyanazzal a törrel leszúrva. Tudjuk, hogy mikor lopták el a tört. Hastings kapitány maga is megmondhatja a pontos időt. Az egyetlen személy, aki a lopást elkövethette, Jack Renaud volt, aki közben visszajött Cherbourgból. Az összes többi házbelieknek alibiük van. Poirot azonban félbeszakította, Téved, van még valaki, aki ellophatta a tört. Maga Stonorra gondol. Autón érkezett a főkapuhoz, egyenesen káléból, Legyen megnyugodva, mindent megvizsgáltam. Ellenben Csakronó vasúton érkezett, megérkezése és jelentkezése között egy teljes óra telt el. Bizonyosan meglátta Hastings kapitányt és kísérőjét, amikor elhagyták a fészert, akkor besúrant, ellopta a tört és leszútta tettes a kunyhóban. Aki már régen halott volt. vállat vont, Lehetséges. Talán nem vette észre, talán azt hitte, hogy alszik. Minden esetre találkájuk volt, és gondolhatott arra is, ha ott találta a halottat, hogy ez a látszólagos, második gyilkosság bonyolultabbá fogja tenni az ügyet, mint ahogy így is lett. Csak hogy nem olyan könnyű félrevezetni möztjő zsírót, dörmögte Poirot. Jó, jó, csak gúnyolódjék. Én azonban egy utolsó, de megdönthetetlen bizonyítékkal fogok szolgálni. Madame Renaud egész előadás a kitalálás volt elejétől végig. Mester ilyen színlelte, mint a szerette volna az urát, és mégis hazudott, hogy védje a gyilkost. Ki miatt szokott egy asszony így hazudni? Néha saját érdekében, rendszerint egy férfi miatt, akit szeret, de legtöbbször a gyermekéért. Ez az utolsó, de megdönthetetlen bizonyíték. Ezt tagadja le, ha tudja. Zsiró szünetet tartott, kipirulva és diadalmasan állt ott, mi kitartóan farkaj szemet nézett vele. Nos, hát így áll az ügy, mondta Zsiró. Mit szól hozzá? Csak azt, hogy valamit kifelejtett a számításból. Mi legyen az? Valószínűnek kell tartanunk, hogy Jack Reno ismerte a golfpálya tervét. Tudnia kellett, hogy a holttestet azonnal megtalálják, ha a bunkert kezdik felásni. Zsíró hangosan felnevetett. Ne beszéljen ilyen szamhárságokat, hiszen éppen az volt a célja, hogy megtalálják a holttestet, Hiszen ami meg nem találják, addig nem bizonyítható a halál, és addig nem veti át az örökséget. Poáró szemeiben hirtelen valami lángot láttam felcsillani, amikor felkelt. Hát akkor meg minek kellett eltemetni a hullát? kérdezte nagyon csöndesen. Gondolkozzék egy kicsit, zsiró. A Jackronomnak fontos volt az, hogy minél előbb megtalálják a holttestet, akkor minek kellett megásnia a sírt. Zsiró nem felelt. A kérdés váratlanul érte. Meglentotta a vállát, mint egy jelezve, hogy ezt a körülményt nem tartja lényegesnek. Poáró felkelt és kifelé tartott. Utána mentem. Van még egy dolog, amivel nem számolt? Mondta hátra se fordulva. Mi volna az? Kérdezte Zsiró. Az a bizonyos ólom darab, Válaszolt Poirot és elhagyta a szobát. Jack Renaud még mindig a halban állt csápattan, eltompult arckifejezéssel, de amikor kijöttünk a szalomból, élesen ránk nézett. Ebben a percben lépések zaját hallottuk a lépcsőn. Madame Renault jött lefelé. Amikor meglátta a fiát a csendőrök között, megállt, mint a földbe gyökerezett volna a lába. Jack, Tadokta Jack, mi ez? A fiú ránézett és határozott választ adott. Letartóztattak anyám. Miért? Sikoltotta hangosan, és még mielőtt bárki segítségére sietett volna, meg ingott és végigvágódott a lépcsőn. Oda rohantunk hozzá, felemeltük, és balra egy pillanat múlva kijelentette. Sajnos nagyon csúnyán megütötte a fejét a lépcsőben. Lehet, hogy egy kis agyrázkódást is szenvedett. Ha Zsiró megint ki akarja hallgatni, akkor bizony várnia kell, mert valószínű, hogy egy hétig is eszméretlen lesz. döniz és François az asszonyukhoz rohantak és gondjaikba vették. Elhajtuk a házat. poáról lehajtott fővel sétált, gondosan vizsgálva a terepet. Egy ideig hallgattam, de végre is nem tudtam megállni, hogy meg ne kérdezzem. Tehát te azt hiszed, hogy Jack Renaud minden látszat ellenére is ártatlan? Poirot nem felelt azonnal. Hosszabb szünet után komolyan válaszolt. Nem tudom, Hastings, lehetséges. Annyi azonban bizonyos, hogy Jiró már kezdetől fogva hamis nyomon van. Ha Jack Rono bűnös, akkor sem azon az alapon bűnös, ahogy Jiró gondolja. Különben is a legsúlyosabb bizonyíték Jack ellen az én kezemben van. És mi az? kérdeztem érteklődve. Ha egy kicsit használod a szürkes akkor te is tisztán látnád az egész esetet, ahogy én látom, és akkor te is ismernéd a bizonyítékot. Ez olyan feledett volt, ami joggal fölbosszantott, de Poiró válaszomat se várva így folytatta. Menjünk le ezen az úton a tengerhez, és üljünk le arra a kis dombra, amelyről az egész parton végig láthatunk. Gondoljuk át az egész ügyet. Mindent elmondok, amit tudok, de mégis szeretném, hogy magad jöjj rá az igazságra, nem pedig úgy, hogy én vezetlek fogva. Ahogy Poiró ajánlotta, letelepedtünk a füves dombra, lenéztünk a tengerre. A távoli strandról idehaladszott néha a vidám kiáltozása. A tenger csodálatosan halványkék volt, és ez a nyugalmas béke arra napra emlékeztetett, amikor megérkeztünk Merlinville-be. Jókedvű voltam, és Poirón mégis halálmadárnak nevezett. Úgy tetszett, mintha már régen lett volna, pedig valójában csak három napja voltunk itt. Rajta, barátom, gondolkozzál, mondta Poirón bátorítóan. Rendezte a gondolataidat következtes módszeresen, ez a titka a sikernek. Igyekeztem szót fogadni neki, koncentráltam figyelmemet az ügyre, és nem feledkeztem meg a legapróbb részetről sem. Mind a mellett mégis úgy éreztem, hogy az egyetlen világos és lehetséges megoldás az, amelyet Zsiró vetett föl, és amelyet Poiró tagadott. Újból előről kezdtem. De ha mégis lehetséges más megoldás is, az csak Madame Dobroly-jel kapcsolatosan tudtam elképzelni, mert hiszen Zsiró nem ismerte az asszony titkát. Azt tud hogy Madame Dobroy nem más, mint Madame Beroldi. Poiró figyelmeztetett, hogy erre a körülményre nagy súlyt fektessek. Természetesen ebbe az irányba tereltem gondolataimat, és valóban sikerült is a helyes nyomra találnom. Egyszerre úgy éreztem, hogy vakítóan éles világosság ragyog fel agyamban. Az izgalomtól megveépítettem ki föltevésemet. Úgy látom, hogy van valami ötleted, barátom. Nagyszerű, haladunk, biztatott Poiró. Felültem és pipára gyújtottam. Poiró, mondtam. Rájöttem, hogy mi tulajdonképpen rendtettő hanyagok voltunk. Azt mondtam, voltunk, pedig úgy kellett volna mondanom, hogy én voltam hanyag, mert ez az igazság. De hát ez a büntetés azért, hogy folyton titkolóztál. Tehát hanyagok voltunk, mert teljesen megfeledkeztünk valakiről. Ki volna az? kérdezte Poirou, a szemével hamiskásan hunyorítva. Zsos Konő.